De la ora 15 și duminică de la ora 10 nu ești nici la școală, nici la discotecă. Este la Galaxie. Un top deers cu peste sute de ediții la Radio Galaxia! Hit și un calzalo de bun găsit din partea celui care vă însăsește în fiecare sâmbătă și duminică la o parada a hiturilor într-un top realizat de domnul Bartolomeu Vicioi, așadar un salut din partea lui George Motoc la Gala Hit 143 Gala Hit care începe cu o veste bună sâmbătă, dacă ascultați topul în premieră, puteți merge seara de îndata ce se întunecă în jurul orei 20-21 la deschiderea discotecii Flamingo, noua discotecă organizată de domnul Bartolomeu Vicioi în Baia Mare aceasta are loc are casediu Cinematograful Dacia Holul din spate Holul de la Ieșire Un loc extraordinar Amenajat deja foarte fine Și mulți dintre voi Ați fost aseară Fiindcă aseară Era anunțată deschiderea Din motive obiective Seamănă pe astăzi Mă rog Dacă azi e sâmbătă 19 noiembrie Primul program Este gratuit Mergeți măcar Să vedeți ce se întâmplă acolo Iar acum înapoi La Gala Hit Pentru a-l saluta Pe invitatul Din această zi Din această ediție Cel anunțat de Liza Bună Ah, și bine am găsit. Văreau. Bună George. De unde ai auzit o de Galahici de când scrii? Ah, cred că de la doctorul. Ok, da de doctorul de unde ai auzit? <laughs> Înveci cu doctorul și am fost uh, mult ani la școală în deci prieteni vechi, da. doctorul te-a corupt. Încă o victimă adusă la gala hit de doctor. A, îi mulțumesc pe această cale lui doctorul, dar noi suntem... A, voi sunteți o echipă de mult timp. Dacă bine, nu, dacă bine țin eu minte, multe din scrisorile astea cu a, aspect deosebit, vi se datorează. Care sunt ale voastre? Care le-a mai țin în minte? A, cred că la... Ediția 98 Am trimis un scaun Un tron de -a dreptul. <laughs> da Atunci e. am fost Vărul, Doctorul și TJ TJ, deci în trei Da și dacă voi ne ține o minte, iarăși mai e o carte Care e formată din uh, l, Scânduri. Lemne traforate da, da. Legate și așa mai departe Mai e și un regulament Pe toată acela este și semnătura lui Văru Care, iată, prin minune a scăpat Astăzi a venit în sfârșit Îți mulțumesc pentru faptul că a intrat uh, În sfârșit în familia galachizilor Care, mă rog, nu mai ești tu chiar galachid Ai trecut de 16-17 ani, nu? Da, da, Mai mult nu spunem <laughs> Și, sper să ne simțim cât mai bine împreună la Galahitos de 43, ediție care începe chiar acum. DJ Time. The program. Și începe cu un new entry, Dinamita. Al treilea hit, semnat de 5, din noul lor album, Everybody Get Up! Everybody Get Up este primul new entry În gala hitul 143 Semnat de 5 La Radio Galaxia puteți asculta o campanie de promovare A noului album 5 Și a ultimului lor single Everybody Get Up, up. Intră pe și despre single-ul ăsta Vărul a spus că este E yeah. cum e Bine E bine Cum e single-ul? Ai spus că e tare, da? Recunoști Puterni Sper că ți-a convenit Și sper să-ți convin și următorul single Următorul single nou în Galahid Deocamdată suntem la locul nouă Unde se pregătește să ne părăsească alt cineva Luând-l acum vreo 2-3 săptămâni pe pantan jos, nu se mai oprește fiindcă nu are cum up and down cu Venga Boys de pe 5-9. Down un hit dance care a ținut atrișul. Deocamdată, însă, trebuie să vă spun că mai avem o intrare după care vom face ca două primele premii în gala hit 143. Sunt două intrări și, ce este mai important de săptămâna viitoare, gala hit va redeveni cu adevărat un top de discotecă, Fiindcă nu uitați, astăzi cu Adi Sena ca DJ la Pupitru ca Disco DJ pentru Disco Flamingo. Începând de astăzi, Disco Flamingo și deschide porțile sâmbătă, trasă acest astăzi, 19 tenriu Un program gratuit de Iată ne înaintea celor de al doilea new Hit in Galahit. Unii editori fac valori mici, după care, peste câțiva ani, se intră mixate și dau lovitura la sfârșitul a 6-a. Leza Music. Acum cu beatbox de la pointe Galahit of Legendary play, este al doilea New Entry in Guide. Avem cele două intrări și avem și numele care au ghicit cine sunt cele două intrări. Am să întrebăm să mai tipăm pe TJ, care dintre Fire și Beatbox, care dintre hiturile semnate de aceștia îi place mai mult. A? Ah, TJ, cred că e <laughs> da. Cred că la această oră. Da, vărul, într-adevăr. Voi Vă uh, o trupă, o gașcă și uite că se întâmplă să mai că, că și eu. Deci, Five sau Beatbox? Pentru tine. Five. Sau am Five deocamdată, da? E ok, Beatbox cu Let the Music Play este un remix mai degrabă, exact ca și un alt hit în circulație. Emergency Raider lansat dacă nu mă înșel, în sezonul nu este 95 de MCSR and the Real McCoy. În orice caz, 5, with Everybody Get Up și uh, Beatbox Let the Music Play, cele două intrări înlocuind uh, ieșirile, marcel Romanov și un ex number 1 Sweetbox, cu Shout. Apar aceste două pe peschisorile semnate Denis împreună cu Emi, Denis and Emi și pe peschisoarea Carolinei la lista ei de propuneri care de obicei, ca de obicei, este consistentă. Caseta de această dată pentru cuplul Denis and Emi. Despre el, acest cuplu, vom vorbi când răspundem o partea a doua emisiunii la scrisori. Iar acum, iar acum, ascultați și notați! Mingo o discoteca bomba O discoteca bomba Flamingo, discoteca bomba și fiindcă suntem din nou sau vom fi, începând cu acest weekend din nou un top de discoteca, avem unde să vă împărțim cadoul bilete. Pentru cei care ghizesc hiturile de number one în această săptămână pe 6 scrisori, hitul de number one pomenit corect. Joan, Donna, Mica Paris sau Paris, Michael, Carolina și Dexter, Premianții cu bilete la programele discotecii Flamingo afară de cel de astăzi care este gratuit astăzi sâmbătă 19 septembrie Deci bilete, invitații pentru John, pentru Michael și pentru Carolina iar acum Hip Hop Connection Hip Hop Connection Poți în discoteca, poti sa rog, poti sa o, po -o, o gramada de lume în jurul tău. Cine oh, yeah. știe, poate o sa sa cudem woof woof cu 69 Boys, nu numai la Hip Hop connection în Galahit, ci și în programele de discotecă prin Baia Mare, deocamdată woof woof, rămân cu 69 Boys, rămân cu woof woof doar la Hip Hop connection Action. Iar noi trebuie să ne vedem mai departe de tot tot muzica neagră, copii, familiei Buia. Ah, sau copilitele, Alex Prince featuring Zaya, How We Live In, de 9 pe 7 în Gala Hit, 143. In... Reușesc două locuri de urcare la Galahit Hit 143 cu How We Live In. Vom rămâne familia Buia, nu înainte de, de a-i pune câteva întrebări lui Văru. În primul rând, ești, ești într-o primă oară într-un post de radio. Așadar, mama a propulsat de voi. Așa se va întâmpla și cu hiturile din Galapagos, hit. începând de săptămâna viitoare, în funcție de ce veți vota, voi, într-un fel sau altul, după cum vă veți manifesta la discoteca Flamingo, cea care se deschide astăzi, sâmbătă 19 septembrie. Și mai e de spus că primul program este gratuit! Și că locul este sala cinematografului Dacia, intrarea din spate, holul, deci, de la ieșirea din cinematograful Dacia. A fost prima parte din Galahid, am avut premianțe.